I 061 44 879 8 dan. Govarna povjerenju udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la <gledan> ilaha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 preciznošću. Isto to je bio Ibn Khaldun, međutim Ibn Khaldun je bio svoon ovim tanahnim stvarima, sentimentalnim ovim, eh uh, stvarima koje se tiču duše, duše stanja, halova, osjećanja i tako dalje. I vi znate dobro da Ibn Khaldun rahmetullahi alejhi pisao i knjige na te teme, koje su halala prevedene i kod nas počivši od uvođenja u vrt zaljubljenih, počinje od knjige El Ruh. Duž, uh, knjiga o duši, za koju neki kaže da nije njegova uh, Helem u glavnom Ibn Qajm Rahmetullah ali ih je imao poseban osjećaj i senzibilitet za ove teme Dakle, stanja duši Dragi moje sestre, Ibn Ataullah El Iskenderi je jedan od tih učenjaka koji je živio nazad nekoliko stoljeća na prostoru Egipta koji se bavio ovim, ovim temama Kako ustrajatu nekom ibadetu koji se bavio temama uspinjanja Allahu dželle koji se bavi o onim onim onim prefinjenim, e, momentima, stanjima čovjekove iskrenosti, čovjekovog e, zadovoljstva Allahom, čovjekovog putovanja ka Allahu dželle şanuhu i tako dalje i tako dalje. I pa jeste jedna, jedna od stvari koju Ibn Ata Ula el al-Iskendari tri u toj svojoj knjizi je pitanje uh, nijeta, odnosno iskrenosti. Mi smo svi sigurno puno puta slušali o tome šta je to iskrenost, šta je to niyet, kako treba da se čistimo, kako treba da nijetimo. I vi sigurno sa onih fikske strani dosta toga o tome znate. Ali meni je posebno, mene se posebno za za, za zagolicala neka njegova zapažanja. On između ostalo kaže Kaže, dijela su postavljene slike. Dijela, zamislite sam naše djelo koje mi rade. Evo ovo, naše dijelo. Ono je jednostavno postavljena slika na zidu. Isto kao kad postaviš neku sliku na zidu. A kaže, duše tog dijela, duše tog tih dijela koja mi radimo, su postojanje čiste, čistog nijeta u nime. Subhanallah. Znači, naše dijelo koje mi sad ovo radimo, ovo naše druženje, ovo naše predavanje, ono je kod Allaha šta? Isto kao kada staviš jednu lijepu levhu na zidu ali to, to dijelo, dijelo ništa nije kod Allaha bez njegove duše. A duša tog dijela je šta? Iskren nije, Subhanallah. Onda je tek ono kod Allaha primljeno. Pazite kako on jedan lijep, jedan slikovit način objašnjava. Dakle, on hoće da kaže da je dijelo koje mi radimo poput tijela naših. Naše tijelo, nermije. Znači, isto kao kada porodiš tijela ljudi. A šta su tijela ljudi bez njihovih duša?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 Svaki musliman, svaka muslimanka u svakom svom domu treba da preispituje svoj odnos prema Allahu dželle I zato imamo ayetu sure El-An'am u kojem Allah te bareke ve ta'ala kaže: "In kul inne salati wa nusuki wa mahayae wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidzalika umirtu wa ana avvelul muslimin". I ti reci i moje klanjanje i moji život i moji obredi i moja smrt Paste, dok ovo izgovaraš ti treba da zamišljaš svoj namaz treba da zamišljaš svoj post treba da zamišljaš svoj zekjat treba da zamišljaš svoje učenje Kur'ana ja treba da zamišljam ovo svoje predavanje koje vama držim to sve treba da bude radi Allaha ali nije samo to to je ono salati i obredi oj musuki oj još dalje moj čitav život zamislj sad draga sestro tvoj sav život od tvog ovog uzdaha do tvog izdaha do tvog trptaja do tvog svako pokreta svaki tvoj pokret i svaki tvoj uzdisaj treba da bude posvećen Allahu te barak i va Al to nilako postići i na kraju kada tvoj ibadet i kada sam ovaj tvoj život bude Posvjećen Allahu Onda se nesikira jer, jer Allah kaže kao šlak svemu tome وَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ I tvoja smrt kada ti dođe Onda će Allah sa njom biti zadovoljan Bit će zadovoljan tvojom dušom Jer ćeš ti Tim svojim čišćenjem u toku svog života Do tog stepina dođi Da će i tvoja smrt biti samo radi Allaha I zato kaže Poslanik Allah između ostalog na mnogo mjesta U Quran i Kerimu spominje da mi ovaj život mora da živimo samo radi Allah samo radi Allah Tu može biti primjesa dunja aluka može biti primjesa uh, kad nam se jave oni neke naše šubhe, neke naše sumnje pa nam se ovaj, pojavi porodica, pa nam se pojavi žena, pa dijete, pa da radis ovo radi, šobu, radi drugog međutim čovjek stando da se čisti stalo da sam sebe upozorava I Allah tabaraka wa ta'ala kaže u Qur'ani kerimu kol inni a'bud Allah muhlisan lahud din wa umirtu li an akuna evvela al muslimin Allah mi je naredio da svoju vjeru ispovijedan samo njem iskreno iskreno i samo iskreno ja yu hadalladina amanu ttakullah wa kunu ma'asaliqin o vi koji vjerujete bojte se Allaha i budite sa onima koji su sta iskreni I na drugom mjestu Allah tabarake wa ta'ala vrlo važna stvar kaže وَالَّذِي جَاءَ بِسِدْقِ وَسَدَّقَ بِهِ وَلَيْكِهُمُ الْمُتَّقُونَ Pazite, nije potrebno samo da bismo bili kod Allaha upisani kao vjernici da budemo od onih koji su iskreni nego je potrebno šta? Ići stepenicu dalje a to je وَسَدَّقَ بِهِ to jest da potvrđujemo istinu Nije uvijek dovoljno samo biti iskreni i potvrditi istinu nego je potrebno da potvrdiš i da živiš u svome životu tu istinu a to je moguće samo uz jedan apsolutno čist i predan odnos s sprem svoga gospodara Dragi moje sestre u svim ovim stvarima koje vi radite ovdje u školi Kurana. Mi smo došli vama ovdje u školu Kurana i mi znamo šta vi ovdje radite Mi znamo koji izmet činite za islam za Allahovu vjeru za svoje porodice za svoje muževe za svoju djecu da vas Allah tabareke ve ta'ala u tome pomogne i sve nas ali nam je bitno da jedni drugi posavjetujemo i jedni drugima uputimo poruku da se svakog dana ako čovjek hoće da ovaj život Provedi ono kako uzvišeni Allah od nas za, zahtijeva I ako želimo da uz Allahovu pomoć svoga gospodara kad nam dođe taj trenutak kad svoju dušu ispustimo svome gospodaru Ako hoćemo da to bude e, uz u Allahovog v Vallahi moramo se savjetovati na najvažniju stvar u našim životima a to je iskrenost Jer bez ihlasa bez iskrenosti u našim dijelima i u svemu ovome što radimo Allah neće ta djela naša primiti I vi to dobro znate da je to jedan od prvih šartova I sva ta naša djela će Subhanallah kako kaže ovaj naš šehy ata Ataullah el iskendari biti poput slika koje će biti i uramljene i postapljene i uve, uljepšane i podzlaćene i raznim onim mitima lijepim izvezene Međutim, kod Allaha tebalike ve ta'ala one će biti ružne jer nisu imale svoje duše a duša tih naših dijela i tih slika zapravo jeste iskrenulost I zato je poslanik sallallahu alaihi vesellem u hadisu koji bilježi man buharijama muslim I svi smo taj hadis toliko puta čuli kazao innamen e'amalu binnijat Dijela se vrednuju prema namirama I mi sad subhanAllah možemo samo naslutiti koliko je važno da čovjek bude iskren u svome djelu Pazite, dijelo je vrijedno i vrijednuje se kod Allaha samo prema njegovoj namjeri I zato je poslanik Al-Islam usporedio dva čovjeka Čovjek koji čini hiržu radi Allaha I čovjek koji čini hiržu radi žene i radi nekog drugog cilja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 On će od te svoje hidžre imati samo ono što je i na nijetju Možda mu Allah dadne sve od toga što je na nijetju ali će imati samo dunja log Ali neće imati ahireta I zato Subhanallah o tom i ihlasu treba voditi računa Kaže islamska ulema Ihlas ili iskrenost je Allahova tajna koju Allah daje samo svojim probranim robovima I ovo je sukladno hadisi kucijama i brojnim hadisima poslanika jer je To je Allahova tajna I samo čovjek koji je iskren koji osjeti iskrenost uh, u ime Allaha tabareke vt.a. Samo je on u stanju da posmatra slabost da posmatra sa jedne uh, nećemo reći uh, tačke uh, oholosti ljudi koji nisu iskreni. Ali u istinu samo iskren čovjek i žena, vjernik i virnica su u mogućnosti da vide svonih stavilo, svu niskušt, sav primitivizam života onih ljudi koji žive na iskrenost par svog gospodara. Čak šta više, iskren čovjek je do te mjere uh,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 I zato je vrlo bitno, draga maja sestra da kad god i šta god radiš da kajdiš bismillah i da zažmiriš i da kajdiš Allah, ovo rad tebe jer će ti Allah dati razne berakete u tom tvome nijetu pa sve što uradiš na tom putu imat ćeš dobra djela jer je to poslanik s.a.v. kazao između ostalog a ona je ko na ti da uradi neko dobro djelo Allah će mu dati koliko se vapa od deset do sedam stotina i više od sedam stotina se vapa Jer mi ne bi ne možemo pobrojati sve šta ćemo na tom putu do kućinimo to dobro djelo. Šta ćemo sve sresti? I zbog čega će nam sve Allah upisati dobro djelo. Na primjer, čovjek kreni da spava i kaže bismillah i i legne ono po sunnetu. Abdesti se fino, ora prouči ono što treba da se prouči i na nije ti, ja Rabbi, ja spavam da se naspavam i da ojačam svoje tijelo. Imaćeš nagradu i sevap zbog toga što si spavao i zbog toga što jačaš svoje tijelo. Imaćeš sevap i nagradu zbog toga što si imao niyet da ojačaš tijelo da ustaneš na noćni namaz da sutra ustaneš horan da odeš na posud svoje obaveze da prehraniš porodicu, i, i, i, i, i, tako dalje, i tako dalje Za sve te stvari, kod Allaha, možeš imat nagradu 700 puta, i više od 700 puta Allah najbolje zna. Zbog čega? Zato što si očistio svoj nijet. Međutim, ako si radio neko dijelo samo zbog toga, na primjer, spavao si da se naspavaš i imat onoliko koliko si koliko si nanijetio I zato Ibna Ataullah El Iskenderi kaže Od znakova uspjeha čovjekovog dijela Na završecima je vraćanje Allah na početcima Ako hoćeš da znaš Da li će tvoje dijelo Koje radiš Biti hajrli Da li ćeš uspjeti na kraju tog dijela Bilo što da radiš Ako hoćeš da znaš Da ćeš uspjeti na njegovom kraju Pogledaj na svoj početak Odnosno, kako si počeo to djelo. Jer kaže, ko zasija na svome početku Vallahi zasijaći na svome završetku Kaže, odznakova uspjeha Na završetcima je vraćanje Allahu na početcima Ko zasja na svome početku zasijaće i na svome završetku A to znači Draga moja sestro Da kad hoćeš Da uradiš neko dijelo Očisti svoj nijet Wallahi prema svom nijetu Možeš da odrediš i svoj završetak A Allah najbolje zna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 Neće imati nagrade. Pa makar to trajalo, trajalo i puno, puno vremena. Međutim, postavlja se pitanje kako zasijat na tom svom početku. Drugim vječima, evo, kako da sad, na primjer, ovo naše druženje danas, ovo sada moje predavanje vama, ovaj vaš dolazak ovdje, kako da to bude, ovaj ovo što smo malo prije gore kazali, druženje koje je na svome početku. Jedini, jedini način Da ovo naše druženje sija na početku I inša Allahu da si, bude da, da sija na svome završetku Zapamtimo, dragi moje sestre Je da se vratimo Da sve stvari vratimo Svrhustva ovih stvari koje radimo Naše ciljeve Naše namjere Naše povode I sve naše posljedice Da prepustimo Allahu I da namijetimo samo radi Allaha na taj način kad postavimo stvari ujutru kada pogre, progledaš na svoje oči kada prvo što ti padne na, na, na, na pamet bude tvoj ahiret bude, budu tvoja dijela koja ćeš uradit danas kada prvo što, što ti padne na pamet kada progledaš bude da se sjetiš dobe da kaješ Alhamdulillahi l'adzi ahlani ba'dama amatani wa ilahin nushur da ti bude Allah da ti bude gospodar u ime kojeg nijetiš ovaj dan kojeg živiš Znaj da će tvoj završetak tvojeg dan, tvoj dana biti blistav I znaj da će Allah da ti hajr i dati bereket u tom tvom danu Želimo samo da se podsjetimo uh, i da postaknemo jedni i druge koliko vrijediji kada čovjek dođe i da radi neko djelo a da je unaprijed riješio sam sa sobom stvari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 I onda ćeš doći e, oslobođen i rahat Od bilo kakvih predrasuda Od bilo kakvih šubhi Doći ćeš na druženje Nećeš imati nikakvih primjesa Ni neki sumnji Nećeš imati nikakvi zamjerki Neće ti smetati A što ova ovako, a što ona onako Ti znaš svoj put I ti znaš zbog čega jedna stvar radiš Koliko god ti drugi podmetali na tom putu Koliko god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 Dakle, ovo što smo govorili sada to nam govori koliko je iskrenost bitna da bi Allah bio zadovoljen, da bi naša dijela sjala, da bi naša dijela e, završavala hairli da bi e, kod Allaha bila primljena, da bi i smo i mi na kraju krajeva imali slast u tim našim dijelima, ali ima jedna stvar koju Allah daje kao nagradu ljudima za njihovu iskrenost i za njihov iskren nijet i iskrenu namjeru, a to je da ti ljudi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 Naša dava djeluje sad sofisticirana Mi imamo kamere, imamo laptope Čitamo sa interneta razne dersove predavanja Prevodimo knjige Znamo mnogo više nego što su znale Nekad naše stare daje Ili stari imami Ili stari hođe na našim selima Međutim, više prije hajraj bereketa je bilo I šta je se ovo među nas uvuklo? Pa nekako smo ili otuđeni ili Neću da kažem Nema plodova, nema semerata, nema hajra ali manje ima nego nekad sa manje sredstava što smo radili Ja sam ubijeđen da je u pitanju ova stvar, a to je iskrenost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 A onda u svom, u svom odnosu sprem Svog muža, svoje porodice, svog djeteta Svoga obhođenja prema Kuranu, svoj Iskreno u svom odnosu prema sestrama Allah će ti dat takav baričet u tvome životu Sve ove stvari što smo gore spomenile Ti i nesluuti slutiš te baričete koje će ti Allah spuštati Zbog tog tvoga nijeta Ali jedna, jedan od tih bariketa i baričeta koji Allah spusti Je zapravo da ti jednostavno plijeniš druge ljude oko sebe I to doktor Jasir Lauda kaže, Allahan me nekad moj sheh znao samo jednu riječ kazati, ali toliko je na to to na mene utjecalo da sam godinama znao biti podojmom. To vam je ono kada dođete u društvo nekada nekih pobožnih ljudi, čovjek ništa vam ne kaže, uopšte vam se ne obraća. Ni riječ vam ne kaže. Međutim zbog svoje iskrenosti prema Allahu, Allah mu darne takvu moć da on utiče na ljude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 I sjedili bi oko njih i na kraju rasplaću jedne druge, a šute. Šute jedni, šute i drugi. Kaže, ovaj... Allaha mi smo znali doći kod Abdullaha ibnu Mubareka ili kod Sufjana iz Esaurija es e ili kod Hasana el Basrija i kaže sjedli smo kod njega, sjedli smo on je šutio i šutio i šutio i svi bismo šutili dok ne bismo vidjeli da on plače i kaže na taj način bi nas on sve rasplakuo i izašli smo sa sjela i razišli se i svi bismo plakali i svi bismo više povuka uzijeli nego da nam je vazio Čovjek odvazio a šutio Subhanallah. E to je taj ta ta moć i taj darićet koji Allah daje svojim robovima, a koji koji su iskreli. Jer Allah u Kur'anu, dragi moje sestre, spominje ajet gdje kaže: "A mi ćemo vam zbog vaših tih mi ćemo vjernicima da u tom kontekstu parafrizira ajet, mi ćemo vjernicima davati berekate zbog njihovih djela. Razne berekate znači ti nanijetiš zbog Allaha da uradiš jedno dijelo a onda te na tom putu tvojeg dobrog dijela sretnije te sirotinja pa ti Allah pruži priliku da je udanješ pomarki pa te sretne neko siroće dijete pa ga pomiluješ pa te sretne ovo pa te sretne ono ti dok dođeš do onog dobrog djela koji si nanijetio uradiš još deset dijela a to su ti berekiati koje ti Allah daje a onda kao vrhunac sve, svega toga i te tvoje iskrenosti Allah ti dadne da plijeniš druge ljude Subhanallah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 Isabur je ibadet za kojeg je Allah jedino u Koranu kazao da slijedi za njega nagrada bi A zašto? Inne ma i uefes sabi rune eđrahum bilgajrihisab Mi ćemo nagraditi one strpljivi na svudnjem danu, bi bilgajrihisab bez polaganja računa A zašto je Sabor toliko vrijedan? Zato što je težak A saburat mogu samo ko? Poiskreni ljudi Poslanici su najviše saburali, a još su poslanici bili najiskreniji. Taman da jes, da, dakle, sabur kao najvrijedniji, najposebniji, ovaj duhovni, i ibadet. Na kraj krajeva, i ti da bi ustrajala, dolazi tu školu kur'ana, uči Kur'an, druži se sa sestrama, čini taj haj, treba tu sabur. Treba. O. Ne treba sabur samo kad te pritisne kakva nevolja. Allah mi možda više je sabura treba da se natjeraš Da, da, da dođeš u školu Kur'ana i da učiš Kur'an I da uradiš neko dobro djelo Više tu sabura treba Jer se moraš boriti sa sobom, moraš se boriti sa šetanom Moraš se boriti vamo sa ovim nekim šetanima ljudskim Koji te ometaju Sa svačim za nečim moraš izboriti, osaborati Da bi radila dobro djelo I zato je uh, sabur i badet Kojeg Allah časti samo one robove koji su šta? Iskrevi E zato pozivam ja sebe I pozivam sve vas da, da vodimo računa o tom saboru Na kraju krajeva Pogledajte vi ti sastanja naših selefa naši odabrani generacija Subhanallah Ja često razmišljam tamo O onim stanjima Na primjer, evo kažemo Ovog Fudaila ibn Iyjada Za njega se kaže da u životu nikad nije zaplako Ni se nije nasmio. Pordo. Za njega se kaže da se u svom životu nikad nije nasmiju A onda kaže umrlo mu dijete i on se odvalio smijat. Bukvalno čovjek se pošto smijat. I vi to svi dobro znate. A molim vas sad da u kontekst ove naše priče povežete sad njegovo stanje njegovu halku da labova, nego u stepi i onda ga pitaju što si ti što si se tako sad nasmio a nikad se nisi u životu smio kaže da pokažem Allahu da sam zadovoljen sa njegovom odredbu ovo stanje sabora ovaj stepin strpljivosti i zadovoljstva sa Allahovom odredbom vallahi draga moja sestro ne može postići osim onaj čovjek koji je apsolutno da kažemo čist poput Melijeka Allah najbolje zna i iskren poput Melijeka I zato ti kažem ako hoćeš da se boriš sa ovim svim problemima u svom životu koje mi nalazimo te problemi sa financijama te problemi sa djecom te problemi sa ovim te problemi sa onim čisti svoj nijet prema Allah preispituj svoj nijet svoju nameru prema Allah u tome leži svak kvaka pa zdab znači nam poslani kada je slav nije kazao sva dijela se mjeri, mjeri samo prema nijetu to nam govori da je nijet najosnovnija stvar Subhamla, ti možeš slomit i badeć, i badeć. Možeš u očima ljudi izgledat kod najveći pobožnjak. Ako se pretvaraš, ti ćeš na do džehennema. I pogledajte kolika je mala razlika imeđu iskrenosti i realuka. I tolika je razlika imeđu džehenneta i džehennema. Da završiš u jednom ili u drugom. A to su sa te stvari koje su tanane, ove unutražnje. Ne mogu ja to gledat u tvoje srce šta ti misliš. To ti sa svojim gospodarom sebe preispituješ. I zato ćemo naći islamske učenjake Sufjane Seuri kaže Allah mi nikad ništa kod sebe ništa teže liječio težu bolest Sad oni kontaju što je to Nego kaže iskrenost, odnosno neiskrenost, odnosno rejalk Ove tri stvari Da sam iskren ili sam s druge strani neiskren? Jer je to nit koja razdvaja džennet i džahennet Subhanallah I zato, dragi moje sestre, pobete računa O tome, kad, nije, kad hoćeš da uradi bilo koje, hoćeš da napraviš jelo svom čovjeku Allah, možeš dvog tog jela džene da zaradiš Samo nanijeti sve te stvari Ibn At'ullah El Iskenderi kaže da je u njegovo vrijeme, ova šejh o čim izrekama govorimo kaže, u njegovo vrijeme je bilo učenjaka i šehova koji su kaže kad mu dođe kad mu dođe taleba, dođu učenici oko njega sednu na halku u njegovu kuću i pokuca neko na vrata I on kaže, učenik ustani da otvori vrata I on kaže, stani, stani, stani, nemoj ustajat Ne otvaraj vrata, što? Kaže, nije tim da ovako kuca da bude sirotina Da bude fukara I nije tim da dođe da od mene traže da ga nahrani I nije tim da ga ja nahranim I nije tim nagradu koja sjeduje, slijeduje kod Allaha za to I nije tim da ta sirotinja uđe i da sjedne na drs I nije tim da se okoristi I nije tim da ona bude sebeb da se njegova porodica vrati Allahu vjeri Sve to nije tim Pa makar to i ne uradio imat ću nagradu kod Allaha Ja sam na nijetiju Vidite šta znači nijet Subhanallah Nijet, nijeti, nijeti bismillahu. Allahu radi tebe. Radi tebe spavam. Radi tebe Allahu pravim ovaj ručak kojeg pravim. Hoću da bude lijep. Hoću da bude da se svidi mom mužu. Ti Allahu istom, dani razne berekate. Pa ćeš vid kad dođeš, kad čovjek dođe kući, pa će odjednom počne pazit, pa te odjednom počne paziti pa ženu, majku, pa će počne paziti babu, pa dobar pa bratu. A sve s Bogunovog tvog ručka. I ti onda imaš na svom kontu nagradu Za održavanje rodbinskih veza Za poboljšavanje rodbini Razumijete li s ove stvari koliko se to širi A to je Allahova milost I zato je ovaj ume počašten Da će mu Allah dati Da na svu danu jednostavno prođe U pogledu nagrada Pored naroda Nuhu al-Islam koji živi hiljad godina Jer mi za ovo svoji kratkih života Nas je Allah počastio da kao sljedbenici Muhammeda al-Islama sa malo stvari Malo dijela samo iskrenih Možemo postići puno možemo postići puno a tu je sve a tu je sve nijet tu je sve iskrenost Eh, vidite sad Ti sad učiš Kur'an Učiš Kur'an klanjaš Namaz postiš Ramazan Vidite Suhanla kako treba ovim stvarima malo dublje razmišljati Ako se stvar samo spusti na formu Pa vjerujte, najveći beduin znao to rad. On oklanja, pa oklanja. Posti, ma postim. gladujemo od sabah do od zore i do akşamitotu. Daj im zekat, o zekat. Ali kad čovjek uđe u dubine ove stvari i kad pao po, počne da razmišlja to o, o ovo na, na način na koji razmišlja ovaj Ibn Kajim rahmetullahi, Ibn Ataullah El Iskandari, ili na primjer Ovaj imamku Šeiri ili neki drugi ovi pobožnjaci, Zahidi koji su ovim stvarima sve... ti vidiš, Subhanla, koliko svaki ibadet biva dubok i koliko u njemu moš vidjet priliku da budeš džemetlija da budeš džemetlija kaži Ibna Taullaha el-Iskenderi dragi moj brat. znaj da svaki ibadet ima svoj islam, ima svoj iman i svoj ihsan šta to sad meni tebi znači? hajmo se sjeci to onog hadisa Onog dugog hadisa poslanika sallallahu alayhi wa sallam, u koji mnogo bavještava svoja ashabe kako mu je došao melek Džibril i podučio ga islamu, imanu i ihsanu. Je l' tako? Ovo je najvjero, jedan od najvjerodostojnijih hadisa. Došao Džibril alayhi salam i kaže poslaniku šta je to islam? I vi sad sve znate šta je rekao poslanik alislam. Islam je šta? Da kažeš šehadet, da plaćaš pet vakata, da postiš Ramazan, da daš zekijat i da obaviš haџ. E sad Kaže Ibn Ta'ullah el-Iskenderi, kaže, pogledajte ovo Islam. Islam je jedna vanjska forma, jedno vanjsko obilježje. Ako pogledam u šehadet, znači to je nešto što čovjek manifestira. Moraš da bi u musliman, moraš kazat, moraju te drugi ljudi čut. Ako hoće da budeš musliman, treba doklanjaš. A to je opet neko vanjska forma, jel. Gledaju, vidi, znači nešto što pripada menštini. Ako bio musliman, ako da budeš musliman, treba da postiš A i to opet ljudi vide da postiš Gla... Razumijete? Ako budeš musliman, treba da daš zakat A i to opet ljudi vide Dakle, Islam je nešto što pripada majštini Nešto što se vidi Nešto što se čuje Nešto što se opipa Ali je to, kažem, najnižiji dio vjere jest Kad u Akaliju učenjaci govore O stepenima u vjere. Islam kao stepen Islam kao stepen u vjeri je onaj prvi, početna faza u vjeri. ali ima još jedna dublja faza E ti sad sebe zamisli kad učiš Kur'an kad klanjaš namaz šta je tvoj islamu u namazu? To je ono da, jel zanijetiš, staneš propisno, okrenješ se prma kebli ti klanjaš, svi misle da ti klanjaš a ti si negdje s parama, ti si negdje s ti si u gostima svi te da vidati klanjak ali to je to, et, to je ta vanjsko obilježnje tvog namaza znači ti imaš u svom namazu taj islam tako naprijed kad učiš Kur'an tvoj islam u tvom učenju Kur'ana je da ti učiš, drugi te čuju, mašal, dobar težbit dobar mehar, melodijama melodija, ma, ma, ma ljepota ti je reko to je islam, ono vanjsko obilježnje međutim to je tek prva stanca. u tom nekom duhovnom bogatstvu šta sve čovjek može postići u jednom djelu kaže druga stanica druga stepanica u je iman I iman u jednom dijelu da postigneš stepen imana u jednom dijelu u bilo kojem dijelu a šta je reko Džibril a.s. poslaniku a.s. nermine brate? da je iman šta? da vjeruješ u Allaha da vjeruješ u poslanike u kitabe u meleke u sunji dan i u kader a vidite sve ove stvari su stvar čega? unutra Islam je vanština. To je ono što se pokazuješ napole Maša Allah, skroman, namazu Lijepo je i Kur'an, Težbir Ma nema Ali iman u jednom dijelu To je sa stepenca više iz Ikrija Znači to je, sad, to je da postigneš ono unutarnje osjećanje To ti sad prešo iz stanja vajski forme U stanja unutarnje bi lijepo To je ono što se zove Ona je hašjet Već postižeš Ono umtarnje ubjeđenje, ti nemaš ubhi, nemaš dilema To je draga moja sestro Kad ti dođeš ovdje u školu Kur'ana i ti nemaš dilema što si došla Nije te natjero čovjek, nisi došla radi njega Nisi došla radi učiteljci da ti da, da, da, da te ovaj jel, pita kamo te pa... Unesti. I zbog ti nekih pobuda Nisi došla zbog žena da kažu Vidje ne dolazi Ti si došla zbog Allaha I ti si došla što voliš doći u školu Kur'ana Znači ti si već na ovom stepenu imana jer sad ima treća stepenica u jednom dijelu a to je stepen onog lezeta stepen slasti stepen uživanja a kad je Žibril došao poslaniku i reko mu šta je to Isan šta je reko poslanik Ali Islam Islam je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš jer iako ti njega ne vidiš on tebe vidi ovo znači draga maja sestro da kad ti učiš Kur'an Možeš sama sebe oceniti na kojim si stepinu Ako si na stepinu islama To je da samo neko težbid Dotjeruješ težbid Meharić, izgovor Lijepo učiš glas Al ti ne uživaš uopšte Međutim, stepin imana je Da već ti osjećaš onu Jel, potrebu da učiš Kur'an Nisi proučila dva dana Kur'ana Već hoću, ne mogu bez Kur'ana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 Ti više ne možeš bez Kur'ana Ti kad učiš Kur'an ti plačeš To je ta najviša faza koju čovjek može postići I o tome učenjaci ovi govore Znači imaju stepeni u ibadetu Znači imaš ljudi koji klanjaju a ne klanjaju To su munafici Nema ništa od namaza Imaš ljudi koji klanjaju Ali imaće samo deseti dio od namaza To je možda ovaj prvi stepen islam Ono je klanja, ali on samo je na pamet, samo namaz nije on već stređuje tamo poslove, ugovara poslove opremila djecu da ide materi svašta ona u namazu kontala ali eto imaće nešto ali imaš ljudi koji su ošli stepencu više a to je taj iman dijela jednog to je kad osjetiš ono ne, ne smijem se igrati ona odračuna i treća stepenca je kad ti uživaš dođeš ako zauči kuram ti počneš plakat ha neko spomine poslanika ti počneš plakat Ha, neko kaže, hajmo na neko druženje Ti jedva čekas, da dočekas sedmicu, da ideš E to je stepen il merteba, onih posebnih Allah neboli zna ko je najbolj na stepen od, od nas Ali molim Allah da nas počasti Da makar na trenutke osjetimo Ja vjerujem da smo bili u situacijama Da osjetimo te momente, de, kad jednostavno Žudiš za dobrim dijelom Nedostaju ti dobrih dijela E to na tome bio naš selef I sve ovo, draga moja sestra Niješ moć postić bez iskrišnosti I zato ja danas vas postićem i sebe Da svakog dana kad se probudiš Da prva stvaršna ti bude ja rabbi Daj da ovaj dan proživim rad tebe Samo rad tebe Ne radi dijeta Ne radi čovjeka Ne radi ženi To će Allah sve dat kao berekeatevne što se spominjali pa će i oni biti zadovoljni ako bude radi Allaha ali najvažnija stvar nećeš moći osjetiti ljepotu i ibadeta ako se ne bude štisila u iskrenosti a, Allaha mi šteta je umrijet i otići s ovog svijeta a ne osjetiti ljepotu ljepotu svih svi ovih ibadeta pa zamislite vi kada Abdullah ibn Omer ili naprijer Omer ibn Hatab kaže radi Allahu anhumah tako mi Allaha volio bi da, da sam mrtav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 Zamislite mi sad njihovog stepena na tim svim u tim uh, ibadetima A to ništa niješ poći posliti bez iskrenosti Uslov za sve te stvari je iskrenost I zato Subhanala čovjek kad tako razmisli Hoće li neko od nas proživiti ovaj život i otići s ovog svijeta Klanjali smo i namaze i poslili Ramazane A otišli smo ovaj siromašni s ovog svijeta Siromašnji u smislu da nismo uživali Zamiste vi hala Mi smo svi čuli za ovaj stanje ibn Taymira Kad su ga ufakli u zatvor pa ga zarobili Pa on kaže šta je rekuo Ona poznata njegova izreka Šta mi mogu kad je moj džennet u mojim prsima Ako me zatvore Ja se osamim sa Allahom I kaže Ovaj Ibaletim Ako me otiraju iz zemlje Kaže ja Hitom je Hidža <laughs> A ako me ubiju To je moj šehadet Znači vjernik tako stvari posmatra Ali ne možeš ti osjeti tu slast To zadovoljstvo To uživanje U svemu Ako nisi iskra I zato mi kad čitamo o našoj ulemi Kaže doveli ga ljudi Nasuli lonac ulja Proklučali ulje I on se smije I on se raduje što će umrijet I što će ga skuhat u ulju Ono samo cikne Stopi ga svu u sekunde. A on se raduje i kaže Žao mi je što nemam 70 života Pa da tako umrem A šta je cetre, dragi, otići u ovog svijeta A bar jednom ne osjetiti ovaj hal. A to se samo može, moj zikrija, brate ovaj, Iskrenošću Niseta džaba, sve Ako se ti pretvaraš et, Onda ćeš imat to noliko koko si nanijetio Ja ću vama sada Ovaj U ovom, u ovom svom dersu, na kraju spomenuti Još jednu Ovaj Jednu jako prejako izreku ovog Ibn Ata'ullaha el-Iskenderija a sve se opet vrti, vrti oko ove naše iskrenosti, oko ti stepena, stepena koje, stepeni koji možemo postići našim dijelima Allah mi sam nekad razmišljam i ka, učim Qur'an i, i kažem sebi Subhanallah prelazilo ovo učenje preko mojeg jezika ušte je li šta dalje od jezika? Nekad, nekad poželi... ja vjerujem, drage moje sestre da na primjer Danas, kad vidite da vjernike napadaju Što su čvrsti u vjeri Napadaju ljude s bradom Napadaju sestras pod nikabom Napadaju ga, kaže nije normalan, poludio Šta mu bi odjedno Allahami, vjerujte mi Napadajite zbog ovaj, zavidluka Zapamtite da su vam zavidni Ne mrzije vas, nego su vam zavidni I ovo je sukladno hadisima Ja je tu, Allaha Čealašanuhu Hadisima poslanika, sallallahu sallam Jer to je hased Jer oni vide da se u tvojom srcu dešav, u glavi se dešava nešto lijepo <laughs> Jednostavno ti njima sjajiš Ti s njima možda ružan s bradom Ili možda si ti uh, njima ružna pod, pod nikabom Ali oni vide na tvojim postupcima i tvom životu da si ti raha čovjek I zbog toga ti zavidi Zbog toga ti zavidi I zato Subhanla nekad kažem Ovaj, kad učim Kur'an Ja rabbi, daj da osjetim ono što osjećaju neki ljudi učeječi Kur'an Kada klanjam namaz, Jarabi, molim te daj da osjetim u namazu Bar danas jednu mu namazu ovaj, Ono što osjećaju nekih ljudi u namazu Od slasti, od uživanja, od Od tih halova, od tih stepenij A ja ću vam sad kaza šta kar ibn Atavullah el Iskenderi Kaži... Ovaj... Ostani ustrajan u nekom dijelu Pa makar i ne znau i ne ima u osjećaj zašto činiš što dijelo Sada je ovo vrlo važno da ja i ti satimo Jer nas sve često lomi šeitan neka čovjek jednostavno koliko god Alhamdulillah bio čvrstu vjeri neka ti dođe pa tobe jarabi Prije godinu dana, prije pet godina ja sam znao i zaplakat Pa ne znao šta je u sa mnom više Nikada suza nauka da kreni Pa prije pijet godina sam bio fin Prije pijet godina sam uživoo U društvu s braćom ja, Sve ovo što smo mi sad malo prije pričali sve, Desilo nam se to neka smo uživali Sad ko kamen to obejara Neće da naiđe onaj, onaj ha, Odnekle ga prizivam Ali nema ga e Prva stvar draga moja sestro Je da trebaš preispitati Svoje harame i kruhe u životu Oni najviše utiču na te o, o, Lijepe osjećaje u ibadetima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 Pa Allah hoce da vidi koko ti iskren toliko te stavi na iskušenje da vidi koko ti osaburati a koliko osaburaš, opet koko ti osaburaš, imat nagrade Ali kaže ovaj shih ibn Ta'ullah kaže uh, Ostani ustrajan u činjenju dobrih dijela pa makar i nemo pojma više što ti to činiš Ono, hila tobe, ne znam više što, što idem to Ostani ustrajan, jer kaže Ne ostavljaj dijelo zbog svoje neprisutnosti sa Allah. Ta je nekačini da ušte radiš neko djelo a nisi prisutan Ono svejedno, ti čak šta više nekad osjetiš. A idem i više na žitce javi i la braća i ovada, ide mi na žitce i ove sestre. Imalo ovo smisla više i bolamba. Ma u pravu su nekada Jovan sa ulici što i galami. Neka čovjek dođe, dođu neke šube, tog možda jele pretpostavljam evo sad. Kaži nemoj ostavljat, ne napuštaj. Kaži to svoje dobro djelo zbog svoje neprisutnosti sa Allah. Jer kaže, Allah je tolku milostiv. Allah tolku svog roba voli da moraš biti ubeđen da će te iz tog stanja neprisutnosti možda već sutra prenijeti u stanje prisutnosti. Ova mi kaže poput učenika Koji dođe na nastavu i spava Čitao vrijeme on spava Nastavnik priča, a on spava I mi svi dobro znamo da je bilo učenika Pogotovo onim zadnjih klupama da su spava E, kaže, je pametan nastavnik i učitelj da ga istjerao? Nije Pa kaže, zar će Allah Zbog ne, nemara i neprisutnosti svoga roba Otjera svog roba od sebe Allahu primjer je još ljepši nego primjer učitelja Pametnog učitelja Ne ostavljaj dobro dijelo, pa makar I ne znam što ga činiš Jer, kaže, možda te Allah iz stanja ne Nemara i neprisutnosti prenese u stanje prisutnosti Možda ćeš sutra već doć na nastavu Ili na predavanje A već u tebi malo Upalio se onaj fitil Upala se žarulja Ali kaže dalje Opet ustraj Ustraj, ustraj Jer, kaže, možda te Allah iz svoje milosti Lijepi Allah iz svoje milosti Već sutra prenesi još jedno veđ novo stanje. Iz stanja prisutnosti u stanje budnosti. Sad više nisi samo prisutan. NATO nima učeni kako je on, on gleda šta učeni profesor priča, ali on gleda kroz profesora, on samo, samo on samo gleda, on nema pojma o čemu se tu priča, o čemu se radi. Al kaže ustra jer kaže možete Allah iz stanja tog prisutnosti prenese u stanje budnosti. A šta su budni učenici? Oni koji Boga pratije Pa zapamti pokoji račencu, pa im lijepo bude na času. Al kaže ti nestaj i dalje, opet ustraj. Jer ima još jedan stepenca viši. Moždate kaže Allah lijepi, i uzvišeni, zbog tvoje iskrenosti i ustajnosti, prenesi iz stanja budnosti. Pazi ovo sad, Nermine brate. Moždate Allah iz stanja budnosti prenesi ustanje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 Ima oči koji gleda, vidi Allahovim očima Radi Allah, naka onaj hadis Uho kojim Allahovim uhom sluša Allahovim okom gleda Allahovim rukama radi To je taj vjernik Koji je do te mjere Do te mjere se očistio Ispraznio iz sebe one prljaštine Bio je iskušan slabostima Ali je ustraju, ustraju, ustraju Pa ga Allah prenosio I stanja nemara U stanje prisutnosti I stanja prisutnosti U stanje budnosti I stanja budnosti U stanje odsutnosti Od svega osim od Allah E to je Fudajr ibn i Jad Čovječe, umrlomu mu Nikad se nije nasmiju Umrlo mu djete, se nasmiju Pa ovo pamet staje E to je, Allah, samo si ti bitan. Ništa drugo u životu nije bitno. Lijepo je dijete, sine, ti si meni drag, ti si meni bitan, al sine, Allah je najbitniji. I ako tako upostaviš stvari, onda Allah šalje on le berekat. Onda samo se pitaš, mašallahu, vidi ovog mog djeteta. Pa vidi ono uči, pa vidi ono sluša, pa vidi ono hairli, mašalo štaj s tvojim mom čovjekom. Pa on mene nikad tako nije pazio. Pa on neko je nije njegovu pa Nikad nije matir ovako gledao Nikad nije punca ovako pazio To su ti berekiati zbog tvoje iskrenosti To je taj hajr kojeg Allah daje Zbog tvog iskrenog mjeta I zbog tvoje ustrajnosti Na putu Allahe dilišanu Ja ne znam jesam li prošli put spominju, Ali Ovo hoće da se kaže ovu odsutan od svega osim od Allaha. Probajte razmisliti Ovo je, ovo je jaka rečenca He, osutan od svega, zamisni Nermine Od svega, osim od Allaha. Ja, sad, kad ja razmišljam, ja nekako kontam To su ljudi za koje većina ovdje sad Na ovi naši, na ulici Bredlad To su neke havetinje To treba poslatu Jagomir Jer ima onaj hadis, jedan Poslanik Aleyhis Sallatav Veselam kaže ne nije hadis, nego je izreka Kaže, kada bi došli asabi među vas Tu su tabini, govor, tabini, tabini govorili tabi tabinima Kad bi ashabi došli među vas Kaže, oni bi mislili da ste vi pokvarenjaci A vi biste mislili da ste oni luđaci Subhanallah Šta bi sada bi mislili tek za nas I naše stanje Oni bi mislili da ste vi pokvarenjaci A vi biste mislili da ste oni luđaci Poimanje života Oni su bili odsutni od svega, si mod Allah Nema brige za nafaku nema brige za... Naravno, ali ima je to sve samo dolazilo A valja subhanala proći taj put Valja se čistiti Kako se čistiti? Samo vjerom I samo iskrenim nije tom Iskrenim je harfa proći Ako nisi na nijekla radi Allah Harfa Bolje ti da ga ne učiš Ali zato Kad nanjetiš jarabi bismillah Pa jako ti je teško Joj, mrskoti Bolite grlo Pa tebi ti naka teška sva Kaharna Ustani, uzmi, provuči po stranici Možda ti Allah baš sutra davne da provuči stranici Pa možda ćeš prekostra provučiti dvi A prekostra već tri Zakos sutra već ne možda se zastih Što su ova stavlja? I zamislite vi, SubhanAllah, sad Kaže odsutan od svega Osim od Allah Kad ti razmišljaš Ti imaš prestavu da su to ljudi Koji nisu želi ništa osim Ahireta I zato je kazao na jedan naš stari ovda u Bosni, jedan alafiz je to sad prepričao. Ne znam, da sam spomenuo, je najbolje je ne neželt ništa. Najbolje je neželt ništa. Jer kaže, ovaj želje ubijaju čovjeka. Čim čovjek draga, sestro, nešto poželi od dunjaluka, tu rastrga čovjeka. I zato je ovaj ulema kazala, želja je prva stepenca do poniženja.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 jer se onda Boji i komšije da neće progovorit Boji se i šefa da neće progovor svi ga mogu utkat. Vidite suhana šta znači pohlepa. I zato je najviše ništa ne želite. A šta je ovo ništa? Ima neko da zna šta je ovo ništa? Aj ti sad meni objasni šta je ništa. Ovaj ima ona jedna smešna u vrijeme ovaj um, onog nasrudin hodži nasrudin hođe je Bila dvojica ljudi u komšiluku Neki su oni biznis pokretali I ovaj kaže Ako sutra zaradim to i to Da ću ti ništa <laughs> Ovom drugom kaže da ću ti ništa Ovaj drugi kaže tamam I oni se, jel, opklade Kada je sutra bilo, ovaj bogam zaradio I ovaj drugi pravi se budala i kaže daj mi ništa Ma ova, te komši, ja šalio sam se Pa te pa šta, kako ti dat ništa Pa šta je ništa, razumijete Ma Ovaj zaradio ništa, pa ne daj mi ništa Rozumijete? Helem Nise, slučaj je završil kod Kadije Kod Nasrudin Hođe, kod je bio Kadija u selu I došli oni pred Kadiju I sad, ovaj zapio ko da je ništa je ništa Vidi, vidi Nasrudin Hođe, neka havetlja u pitanju Neki ahmak I onda on njemu kaže Dede, kren se dole Kaže, pogledaj dole, šta je tu? Kaže se Džaza Nije, nije tu, kaje, vidi šta je ispod se Džaza Kaže, mu nije ništa A kaje, uzbi kući nosi E kaje, tu je ništa Kada ljudi objašnjavaju šta je ništa To je ništa To je ono baš ništa E tako kad na dunjalku ne želiš ništa, osim Allaha To je ono da imaš ti tu paru Imaš ti ta auta Imaš ti to sve, ali to je tebi Apsolutno ništa il imu il ne imu, tebi je svejedno Nači il imu il ne imu, tebi je apsolutno svejedno Allah je na mjestu broj 1 I ti svoj živo živiš zbog Allaha Ja molim Allah da baraki da nas uputi da nas učvrsti na pravom putu da ustrajemo na hajru kojeg činimo, kojeg radimo da nas počasti svim ovim stepenima in ša'ala da nas učini svojim iskrenim i dobrim robovima s kojima je on zadovoljan da uputi učvrsti nas i našu djecu da se oni nas ne zastide i na ovom i na budućem svijetu da se mi njih ne zastidimo. amen, ar ba i naše porice. Evo, kažu, prača ovdje da je takav adet kod vas da se postavljaju pitanje i da se dijeli nagrade. Ja bih radio da ja ulazim u to ako može da ja odgovorim na opitanje. <laughs> Šalim se. E, evo ovako, prvo što im pada na pamet je ovo s čime smo završili predavanje. Da mi nabrojite ova stanja ovaj koja je šeš eh, spomenuo u svom dijelu, a to je ono stanje kao eh, nemarluka od sutnosti, prisut, ovako, ima, ima tri, četiri stanja, pa ako neka ima ovaj, da je to dobro upratila i upamtila, evo pošaljite to pa inša Allah da vas Allah nagradi a bi će sva kako Jolana kada kao se dače koji su braća, braća pre